Оглашен вярващ ученик. 29-та лекция от учителя, държана на 16 юни 1926 г. София. Верен истинен, чист и благ всякога бъде. Размишление. Какви са отличителните качества на оглашение? Какво е вашето мнение по този въпрос? Как Приемат ученика в прогимназията, в гимназията или в университета. Ученикът непременно трябва да държи някакъв изпит, за да влезе в прогимназията, в гимназията или в университета. Има известни предмети, върху които той непременно трябва да положи изпит. На същото основание, какво трябва да знае оглашеният, за да влезе в окултната школа. Мнозина от вас са минали през тази фаза и те трябва да знаят какво се изисква от оглашения. Вие се стеснявате да кажете. Често хората се стесняват от неща, които ни най-малко не трябва да ги смущават, а са свободни там, дето трябва да се стесняват. После, вие трябва да знаете кои са отличителните качества на вярващия, както и тия научника. Ако не знаете техните качества, още на първата врата ще ви спрат, няма да ви пуснат да влезете в школата. Не е достатъчно човек да мисли за себе си, че много знае, но той трябва да се е изпитал. Ако оглашеният иска да стане вярващ, той трябва да бъде най-малко 10 пъти пъден и пак със смирение да седи пред вратата, да чака момента, когато ще го приемат в школата. Някой от вас като го изпъдят един път, вече не се връща. Някой минава за ученик, а не може да понесе нито една обида. И в старо, и в ново време, когато искат да изпитат оглашение, дали е готов да мини във фазата на вярващ, пъдят го най-малко 10 пъти от школата и той пак чака пред вратата да дойде часът на неговото приемане. Ако постъпилите за ученици в школата са готови да понесат всичко, в школата ще има хармония и порядък. Трябва да знаете, че истинското знание се поверява само на достойните. Достоен е онзи, който може разумно да използва своите сили. Оглашение трябва да знае, какво може да направи във всеки даден момент. Вярващият трябва добре да познава своите добри и лоши страни. Изобщо той трябва напълно да познава своето естество. Ученикът пък трябва да се ползва както от погрешките, така и от добрите качества на оглашение и на вярващия и да работи усилено за развиване на своите добродетели. Тази е задачата на ученика. Ученикът никога не трябва да мисли че Господ ще посъди на готово всички добродетели в Него. Бог е вложил всичко добро в душата на човека, на когото предстои да полива, да разработва и грижливо да отглежда посъдените от Бога Семенца. Представете си, че във вашата градина има посадени две круши. Едната стипчева, дребна, а другата сладка, с едри, хубави плодове. При коя от двете круши вие бихте се спрели? Разбира се, че при хубавата круша. И за това казвам, ученика трябва да работи върху себе си, да придобива знания и добродетели, които да мязат на плодовете на добрата круша. Ако вашето знание и вашите добродетели приличат на плодовете на киселата круша, кой ще спре при вас да ви слуша? Сега ще ви дам една задача, с която вие сами да проверите своите знания. Тук на фигура 1 имаме аглите BAC и B2A2C2. Единият ъгъл е обърнат надолу с връх A, а, а другия е обърнат нагоре с връх a 2 ако тези ъгли се разширяват и стесняват, коя е причината за това? Причината се крие в той, че страните на тези ъгли се движат. Какво става с тези ъгли, ако страните им се движат в рядка или в гъста среда? Ако ъгълът БАЦ се движи с раменете си нагоре в гъста среда, той се разширява, става по-голям. Ако в същото положение, на раменете ъгълът се движи в рядка среда, страните се свиват, вследствие на което ъгълът става по-малък. Ако ъгълът B2, A2, C2 се движи със върха нагоре в рядка среда, той става по-голям. От тук можем да извадим следния закон. Когато сърцето и умът на човека се движат в гъста среда, Чувствата огробяват, а мислите потъмняват. Значи, огробеят ли чувствата на, на човека и потъмнеет ли мислите му, той вече се движи в гъста среда, без разлика на това дали съзнава своето движение или не го съзнава. Какво трябва да направи този човек, ако иска да излезе от това положение? Той трябва да измени посоката на своето движение. Ако от човека се зароди желание да стане красив, това негово желание се отнася към ума. Зароди ли се желание у него да има хубав обяд, това желание е присъщо на сърцето. Какво ще произведат тези две желания от човека? Ще разширят ли или ще намалят неговия ъгъл на движение? Ако сте красив, всеки ще иска да вземе нещо от вас, Красотата може да се краде, вследствие на което красивия човек трябва да се брани. Грозният човек може навсякъде свободно да ходи. Никой не го преследва. Обаче дайте в ръцете на малкото дете един красив диамант и вижте как ще се върне дома си. То ще се върне с празни ръце. Красотата и грозотата са символи, които вие сами трябва да приведете. Красотата е сила, която действа на повърхността. Тя лесно може да се отбие. Тя е външен стимул, който действа върху душата на човека. Първо се създава външната красота, а после вътрешната. Външната красота се създава при инволюцията на човека, а вътрешната при еволюцията. Тъй, защото ако човек при инволюцията си т.е. при слизането се на земята не е работил върху себе си, той ще бъде външно грозен. Ако пък при еволюцията си, т.е. с прикачването си нагоре, не работи върху себе си, той ще бъде вътрешно грозен. Често вие очаквате да дойде някой ангел от небето, да вложи нещо у вас. Ако сте външно грозни и вътрешно грозни, как ще може той да вложи нещо у вас? Когато учителят проповядва на ученика, той може ли да вложи в главата му всичко изведнъж? Не. Ученика трябва постепенно да възприема и да асимилира преподаденото от учителя, който всеки ден му преподава по-малко. На същото основание, когато ангелът дойде при някой човек, той ще му вложи нещо, което непременно трябва да се преработи. Като казвам, че трябва да бъдете красиви, разбирам, че вие трябва да сте работили в миналото, но и днес да продължавате работата върху себе си. Човек не може изведнъж да стане съвършен. Вземете за пример, когато Захари служеше в храма, при него дойде ангел Господен и му каза нещо, но Захари не повяк, повярва и унемя. Значи този ангел не само, че не му предаде нещо, но му отне нещо – говора. Както виждате, ангелите са много взискателни. Дойде ли някой ангел при вас да ви каже нещо и вие не повярвате, тогава или паметта си може да се изгубите, или разсъдъка си, или пък може да получите удара в сърцето си и така нататък ангелът всякога носи със себе си своята тояшка, с която достатъчно е само да се подпре до сърцето ви, за да остави белег, че не сте го повярвали. Вие всеки ден преживявате тия неща, някога изпитвате мъчнотия, страдание, тъмнина на съзнанието, обезсмисление на живота, искате да бягате далеч от света, да се самоубиете и така нататък. Защо сте дошли до тези страдания? Защото не сте възпреели това, което ангелът ви е преподал. Кога ученикът бяга от училището? Когато не разбира някой предмет, а учителят му е много взискателен. Някой ученик бяга от музика, друг от математика, трети от геометрия, четвърти от естествена история, все има предмети, които затрудняват учениците и те бягат от тях. Има ученици, които никога не бягат от училище. Те са добрите ученици в класа. Казвате, ние трябва да бъдем добри. Добродетелта е една от великите науки в небето. Знаете ли колко предмета трябва да изучава добродетелният човек? Добродетелният човек трябва да разбира езика на минералите, на растенията и на животните. Той трябва да разбира езика на водата, на въздуха, на светлината и на топлината. Той трябва да разбира езика на добрите хора, на светиите, на ангелите и най-после той трябва да разбира езика на Бога. В такъв случай, Покажете ми един добродетелен човек между вас. Велика наука е добролителта. Тя дава потик, импулс на човека да учи, да работи върху себе си. От невидимия свят често изпращат ангели да се учат на земята и тук да държат изпитите си. Ти ангели, които са живели милиони години на небето в хармония и съгласие с Божиите закони, като дойдат на земята, веднага пропадат. Има милиони ангели на земята, които се държат още за материята, не могат да издържат изпитите си. Те стават слуги на този, на онзи, докато научат уродците си. Мислите ли тогава, че с вас ще постъпят по друг начин? Тъй, щото и вие, като тези ангели, ще слугувате на добри и на лоши господари. Ще ставате и ще падате, докато научите урока си. Казано е в писанието. Онзи, който стои, да гледа да не падне. Онзи, който падне, да стане. Аз ви привеждам тези примери, за да ви послужат като стимул в живота да учите и да работите върху себе си. Често вие седите като някоя богата дъщеря, добре, модерно облечена, с хубава шапка на главата, с пръстени на ръцете си и чакате да дойде някой да се ожените. Най-после намери се някой момък, хареса момата и се ожени за нея. Той е добър, докато бащата на момата има пари. Умре ли бащата Възлюбеният на момата започва по 10 пъти на ден да я полива със студена вода. Възлюбеният представлява външните неблагоприятни условия. Тъй, щото, сидите ли и чакате ли като тази мома външния ваше възлюбен, той ще дойде един ден, но ще се отнася с вас грубо, жестоко, докато най-после ви изпъде от бащиния ви дом. Не вземайте думата: възлюбен в лош смисъл. Възлюбен е всеки човек, когато невидимият свят ви изпраща като учител в живота. Той някога ще ви обича, някога ще ви мрази. Казвате, Господ е добър, милостив, той ще ни избави от всякакво зло. Така е и за грешниците, но вие сте вярващи, вие сте ученици. Това положение не се отнася за вас. Вие трябва да работите, без да очаквате на Божията милост. Тъй, защото, ако сте грешници, съгласен съм с вас, че Господ е милостив и благоутробен. Ако сте вярващи, Той е взискателен към вас. Ако сте ученици, Той е строг към вас. На ученика Бог казва, стани и свърши тази работа. Той ще му даде следната задача. Иди да донесеш... Това писмо найди кой си беден, страдащ човек. И ти ще трябва през девет гори и планини да миниш, да намериш колибата на бедния и да му дадеш писмото в ръце. Кажеш ли, че тази работа може и друг да я свърши, ти си пропаднал в изпитата си. изпита си. Някой казва, моята задача като ученик е да обръщам души към Господа. Как ще ги обръщате? Преди години имаше един вярващ баптист на име Трайко, който се занимаваше с обръщане на души към Господа. Как ги обръщаше той, не знае, но още на втората година всеки обърнат към Бога се обръщаше против самия Трайчо. Той така и ги обръщаше, като че ли червата им вадеше навън. Това не е обръщане. Да обърнеш един човек към Бога, като се стремиш да го направиш точно като себе си, това не е никакво обръщане. Да обърнеш човека към Бога, значи да събудиш възвишеното, божественото в него и да го оставиш по-нататък свободно да се развива. Този човек непременно трябва да се различава от тебе. Красотата на живота сиди в пълното разнообразие. У вас разнообразието е само във време и в пространство, а всъщност то трябва да се заключава и в най-древните прояви на живота. Виждате ли навсякъде разнообразието, вие ще привикнете да виждате и красивата страна на човека. Кое е по-хубаво да отидете в някое общество и да видите добрата страна на хората там или да видите само лошата им страна? По-добре е да виждате добрата страна на хората, отколкото лошата страна. Когато Бог създаде, създаде света, Той показа на хората доброто. Злото, лошото, дойде от после. Питам, как разглеждате Вие доброто и злото в света? Кое е добро и кое е зло? Представете си, че имате около 4000-5000 яйца и ги поставите един ден при добри условия. Всички заедно да се измътят. След три недели тези яйца ще се измътят. От тях пиренца ще излязат. Вие се радвате и отивате тук-там да се хвалите, че имате вече 4000 5000 малки пиленца. Не минава много време и вие започвате да се оглеждате на една, на друга страна. Виждате, че храна няма за всички пиленца. Добро ли е това, което сте направили? Какво ще стане с вас, ако приложите този закон и в живота си? Вие трябва да мислите върху тези, тази идея. Преди да се наемите с известна работа, вие трябва да обмислите добре. За пример, много хора измътват всеки ден по хиляди мисли и желания, за които нямат храна. Тия хора изпадат в положението на този яйчар, който излупил няколко хиляди пилци, които църкат, пищат наоколо му, но той няма с какво да ги нахрани. Тук именно се заражда всички недоразумения, всички противоречия в живота. Вие трябва да се заемите с изучаването на пътя, по който се разнасят вашите енергии, както и начина на затякното трансформиране. За пример, как се движи енергията във вашия мозък не знаете. Според закона на еволюцията, енергията във вашия мозък се движи спираловидно. Отгоре надолу и отдолу нагоре. Днес и през степента на развитието, в която се намирате, центровите, с които вие можете да влезете във връзка с невидимия свят, още не са развити у вас. Следователно, вие трябва да правите малки усилия да развиете тези центрове, за да влезете във връзка с по-високи светове. Останете ли в това положение, в което се намирате сега, вие сте осъдени на усъкътяване. За това и именно всеки ден трябва да имате по една основна мисъл в себе си и то такава, която да ни прилича на вчерашната. Ако не можете да развиете физическите си сили на Земята, на същото основание вие не ще можете да развиете и вашите сили на небето. На земята ще се развивате физически, ще упражнявате мускулите си, на небето ще се развивате духовно, а в божествения свят ще се развивате по божествен начин. Казвам, във всяка област на живота има съответни правила, по които трябва човек да се развива. За пример че четирете струни на цигулката се настройват по специален начин. Едната трябва да издава по-нисък тон, другата по-висок и така нататък. Също така и всяко движение на ръката има определен смисъл. Макате ли ръката си напред? Това показва, че искате да отстраните някой човек от себе си. Махате ли ръката си към вас? Това показва, че викате този човек при себе си. Всяко движение съответства на известно течение в природата. Първо човек трябва да разкопае почвата, после да посее нещо в нея и най-после да очаква тя да му даде плод. Следователно, човек първо трябва да прояви вътрешна диятелност, а после да събира плодове от своята диятелност. Целият съвременен свят се занимава с физически упражнения и вие се занимавате с такива упражнения. Обаче, като правите тези упражнения, трябва да знаете каква енергия излиза от всеки ут на вашето тяло и към кои центрови да я препращате. За пример, вие трябва да знаете каква енергия излиза от всеки пръст на ръката, както и от цялата ръка. След това трябва да знаете към кои центрови отива и какво направление взема енергията която излиза от ръката ви. Ученика трябва да знае всичко това, защото в природата има закони на равновесие, които той непременно трябва да спазва. Когато човек насочи ръката си навън, с това движение той действа вече върху природата и тя му отговаря. Ако движението е неразумно и природата отговаря по същия начин, ако вие се почесвате това не трябва и природата ще направи същото движение. Знаете ли какво значи природата да се почеше? Вие ще познаете, че природата ви е отговорила по същия начин, по който сте я предизвикали, по това именно, че на място, дето сте се почесали, ще излезе лишай а косата на това място ще започне да окапва. Ако ангелът ви говори нещо, а вие се правите, че не го разбирате и се почесвате, на място, дето сте се почесали, ще излезе някаква бучка. Всеки лишай, всяка цирка, всяка бучка или каквото и да е друго нещо по тялото, показват, че живота на даден човек е ненормален. Не върви по законите на разумната природа. В това отношение природата е взискателна. И светия, и ангел да сте, ако не вървите според разумните и закони, тя ще ви бутне с пръчицата си и вие ще усетите мъка. Ако сте грешник, тя няма да ви обърне внимание, но ако сте ученик или праведен човек, който съзнателно работи върху себе си, тя ще ви бутне с пръчицата си, за да отбележи, че правите грешки. Сега. Вие чакате да дойдат благоприятни условия за вас и се намирате в положението на майка и баща, които имат голяма мома, но всеки ден очакват да дойде нейният възлюбен. Щом момата навърши 21 година, родителите я оженват, скоро след това тя става майка, но започват да боледува. Родителите, като не намират в безисходно положение, викат лекар, който и направи операция, но с това я изпраща на другия свят. Тръгват след нея попови, родителите, близките и приятели и всички оплакват, скърбят за нейната младост. Питам. Що е женидба? Който разбира дълбокия смисъл на женидбата, той намира, че тя представлява велика наука, едно от великите тайнства. За съзнателния ученик, женитбата е посвещение. Всяка душа трябва да мине през ред посвещение, ако иска да разбере великите тайни на битието. Ако окултният ученик не разбира женитбата като велика наука, като посвещение, той и в рая да отиде, ще го хванат и ще го изхвърлят навън до деветата сфера на ада. Казвате, ангелите са добри, те ще ни помогнат. Казвам, от добрия човек именно трябва да се страхувате, не от лошия или от невежия. Добрия човек ще ви каже едно и също нещо 99 пъти, но ако не разберете и не изпълните каквото ви е казал, той ще ви хване за главата и ще ви изхвърля навън. Той никога не повтаря нещата 100 пъти. Това става само с учениците, но не с грешниците. Ако ученикът си позволява да светотатства с великите и свещени работи, хващат го за главата и го сгромолясват от височината, на която се е намирал. Не си правете иллюзии да мислите, че всичко ще мине по лесен начин. Ученика трябва да има свещени мисли и чувства. Сега аз искам да се пробуди у вас съзнанието, да разберете, че светът, в който живеете, е пълен с разумни, с напреднали същества, които следят действията на всяко живо същество и му отдават заслуженото. Ученикът Ученика трябва да има свещен трепет към знанието, да, като се приближи до вратата на школата да изпита велики и благовейни чувства. Той трябва да бъде чист и всички свои мисли и желания. Няма ли тази честота Несъзнава ли положението си, той не може да носи отговорност. Има грехове, които са скрити в подсъзнанието на човека, за които той не носи никаква отговорност. Обаче има грехове, които той съзнава в себе си и ги крие. За тия свои грехове той не може да се освободи от отговорност. И тъй. Едно от необходимите качества за ученика е честотата. Казвате, ще дойде време да се постигне тази честота, ще чакаме стърпение. Не е въпросът в чакането, нито в отлагането на нещата. Чакането и отлагането не разрешават въпросите. Човек трябва да постъпва така, както Бог е определил. От всички се иска да изучавате великата наука на живота. Тя се заключава в придобиване на малки добродетели, които като малки нишки се сплитат в едно цяло. Малките добродетели трябва всеки ден да се прилагат към живота, за да се образуват от тях великите добродетели. Те служат като малки потници във вашия живот. Представете си, че сте легнали да спите към 11 часа вечерта и тук що сте заспали. Някой ви събужда и тихо ви пошепва. На еди коя си улица и еди кой си номер живее един човек, който в този момент преживява някакво голямо разочарование и отчаяние. Иди при него и го утиши. Вие ще кажете, как мога да изляза толкова късно? Сега е военно положение, ще ми хванат и ще ме затворят. При това в състояние ли съм аз да помогна на този човек? Мислите ли по този начин? Наистина, стражар, ще ви хване и ще ви заведе в затвора. Ако съзнанието ви е будно, и тук можете да извършите някаква работа. В затвора има хора, които са лежели цели 10 години и в това време са се молили на Бога да им отвори по някакъв начин очите да прогледат, да разбират какъв е смисълът на живота. Тъй, щото попаднете ли между хора, проповядвайте. Казвам, заповядват ли ви от невидимия свят да станете, да излезете вън и да свършите някаква работа, вие не трябва много да размишлявате и да се колебаете. Станете и идете там, дето ви посочват. Дойде ли божественото у вас, вие трябва да му се почините. Не се ли почините на божественото, човешкото ще ви подчини. Щом дойде божественото, всички хора се противопоставят, като казват, че са на особено мнение по този въпрос. Дойде ли човешкото? Всички се съгласяват с него. Истината създава най-големите противоречия в света, но за това пък и освобождава човека от всички негови заблуждения. Човешкото пък само маже и глади отгоре сърцето и ума на човека, с което все повече и повече го заробва. Когато Христос влезе в Иерусалим, там го посрещнаха с финикови вейки и викаха «Благословен е този, който иде иди в името Господне». После римските войници го хванаха, биха го, налагаха го и след това го распнаха. Същия този народ, който викаше за Христа, благословен който иди в името Господне, после викаше «Распни го!» питам. Как ще примирите тези противоречия и какво ще кажете за свое оправдание, като се върнете на небето. Страданията на Христа това е скритата страна на Христовия живот, за която съвременните писатели нищо положително не могат да кажат. След всичко това хората плачат, скърбят, че Христос, който дойде да ни спаси, пострадал от самите нас. Защо Христос дойде да спаси човечеството? В това си крие велика тайна, която хората ще узнаят едва след хиляди години. Мнозина наказват, че да спасиш човека, това значи да го извадиш от вода или да го нахраниш да не умре от глад. Това е частично спасение. Питам, като ученици, от какво се нуждаете вие? От вяра. Стремете се да не изгубите вярата си и знайте, че през каквото изпитание и да минете, Край на краища пак няма да пропаднете. И в огън да ви турят, и във вода да ви хвърлят, и на бесилка да ви закачат. Вие всичко можете да преодолеете. И целият свят да се оплаче против вас. Едно трябва да знаете. От вас човек може да стане. Мислите ли обратното? Вие вършите престъпление по отношение на вашата душа. Бог ви е дал условия и дарби да издържите на всички изпитания. На едно място ще ви гонят, на друго ще ви хокат, на трето ще ви презират, но вие трябва да имате вяра и силна воля, за да претърпите всичко. Каквото и да ви се случи, кажете си, аз знае, че това е велики изпит, който непременно трябва да издържа. От изпитанията вие ще се учите, ще се калявате. Само така ще можете да изработите характер в себе си. Като наблюдавам учениците, и млади, и стари, виждам, че те вървят по един и същ терен. Често някой казва, мене никой не ме зачита, никакво внимание не ми обръщат. Мисли ли ученикът така, той счита себе си за високопоставена личност, на която трябва специално да се обръща внимание. Той си счита за царски син. Ученикът обаче никога не трябва да забравя, че е дошъл на земята да учи и от всичко, което му се случва, той трябва да вади полука за бъдещия си живот. Казвате, устаряхме, побеляхме, кога ще учим. Казвам, що се отнася до науката, до учението, нито старостта, нито белите косми могат да бъдат пречка. Ама ние се отчаяхме, обесърчихме се и това нищо не значи. Остаряването и побеляването се дължат на съвсем други причини. Защо остарява човек? Защото ни учи? Защо се подмладява човек? Защото му дават условия да учи. Рече ли някой, че е стар, че е побелял, това показва, че той не иска да учи, следствено което са го изпъдили от училището. Разкая ли се, пак ще го приемат в училището, дето отново се подмладява и започва да учи. Вън от Божественото училище има старост, а в Божественото училище има младост. Ние говорим за старост, когато на човека не му се учи и животът му се обесмисля, изгубва всякаква красота. Красотата има само в училището. Звездите, например, представляват един от предметите за изучаване в Божественото училище. Кой от вас знае имената на 19-те първокласни звезди? Тъй, както звездите са поставени на небето, те имат външен, а също така и вътрешен смисъл, който трябва да се проучва. Те са поставени на известни пунктове и всяко от тях има известно съдържание според светлината си, както и според положението, което заема в съзвездието. В това отношение цялото небе съставлява велик предмет за изучаване. Казвате, ние сега няма да ставаме астрономи. Един ден, когато тръгнем за другия свят, тогава ще се занимаваме с небесните светела. Казвам, тогава вие ще се разправите с греховете си, с багажа, който носите. И няма да имате време да изучавате тези неща. Вие трябва да ликвидирате с дълговете си, ако искате да бъдете свободни да учите. За това се изисква дълго време. Ученикът не трябва да мисли за смърт, но за учението. Който мисли за смърта, той не е ученик. Не е позволено на ученика да мисли за старост. Неговият ум трябва да е заед с мисълта да свърши училището успешно, за да премине от по-ниска в по-висока степен. Що мине през човешкия живот, той първо ще стане светия, после ангел, през което време ще се подмладява, ще придобива истинска красота, различна от тази на хората. Сега, като ви говоря по този начин, не мислете, че тук, във външната школа, става приемането за оглашен за вярващ или за ученик. Този въпрос се разрешава отгоре. Там става приемането и то според това, дали ще ви намерят подготвени или не. Те, щото не е въпросът за какви се мислите вие, но важно е за какви ви считат отгоре. Доколкото зная, горе сега вие сте още оглашени. Всеки от вас трябва положително да знае какъв е. И като се определи, той трябва да знае какво се иска от него, от положението, в което се намира. Казвате, ние сме синове Божии. И синове Божии да сте, и царски синове да сте, пак трябва да седнете на училищната скамейка и да учите. Какъвто е законът на дебето, такъв е и на земята и обратно. Какъвто е законът на земята, такъв е и на небето. Ако царският син не учи, той и овчар не може да стане. Ако пък овчарят учи, той и царски син може да стане. Питам. Каква фигура се образува от съединението на двата ъгъла? B2, A2 и C2. И, BAC. Паралелограм. Значи тук се образуват две течения – дясно-инволюционно и горно-еволюционно. Този паралелограм показва изминатият път на тези две течения, както в природата, така и в живота. Ыгълът BAC е път на инволюция ъгълът B2A2C2 е път на еволюция. Следователно, когато ученикът види един квадрат, той подразбира, че тук са работили и двата закона на еволюция и на еволюция. Квадратът е поле на противоположно действащи сили едни от които слизат, а други се качват. Върховете в квадрата са допирни точки на тия сили. Двата ъгъла в квадрата са ъгли на доброто, а другите два ъгъла на злото. Следователно, когато човек се намира в квадрата, у него се явяват желание на противодействие. Обиде ли ви някой, вие сте в квадрата. Мразили ви някой, вие пак сте в квадрата. Попаднете ли в тази сила на противодействие, вие трябва да приложите търпението си. И ако божественото у вас вземи над мощие, правилно ще разрешите задачата си. Не вземе ли божественото над в човека, той ще се гневи, ще се съмнява, ще губи вярата си и ще каже Не искам вече да посещавам училището. Не искам да посещавам тази църква или това общество и така нататък. Казвам. Вие сте ученици. И каквото да ви се случи, трябва да се учите. Докато сте в школата, вие никому не трябва да се сърдите. Нито можете да мислите каквото искате. Излезете ли от школата. Свободни сте да мислите и да правите каквото искате. Разумният човек не мисли каквото иска, но мисли това, което е право. Глубавия човек мисли всичко, каквото му дойде на ума. Каже ли някой, че може да мисли каквото иска? Този човек е глупав, нищо повече. Когато човек иска да разреши един въпрос правилно или когато иска да разреши мъчнотиите си правилно, той трябва да избере и съответни методи за тяхното разрешение. Човека трябва да знае всеки ден какво е възможно той да постигне. Всеки ден има и свои възможности. За правилното разрешение на една задача има само една възможност, но в тази възможност има много отклонения. Задачата на ученика е в тия отклонения именно да намери правия път към дадената възможност. Някой казва, условията на живота са тежки, те ни заставят да постъпваме по един или по друг начин, макар и неправилен. Казвам, в каквото положение и да е, каквато професия да има, ученикът, той е в състояние да се домогне до тази възможност. Ако ни би бил в състояние, не биха му е дали. За пример, нека вземем една от благородните професии на човека – учителството. Каква възможност има учителят? Единствената възможност, която му е вложена, е да всъди в учениците си светлина, и то колкото може повече. Без светлина знание няма. Първото нещо е човек да има светлина върху тъмните точки, които го смущават. Тъмнината трябва да се огради със светлина. Ако в мислите на човека се породят ред противоречия, те представляват нещо подобно на зародиши, които в силата на необходимостта ще се измътят, ще се развият. Те са резултат на кармически връзки от миналото. Вие не можете да се освободите лесно от кармата, но за това трябва правилно да я разрешите. Представете си, че вие сте се срещате с човек, който ви мрази. Тази омраза има происход от далечно минало. От хиляди години насам този човек ви мрази и търси някакъв начин да ви отмъсти. Тази омраза се дължи на това, че някога в миналото си може би сте го убили и той сега иска да ви отмъсти. Обаче така се нарежда, че той не може да ви срещне на земята. Когато вие сте на земята, той е в другия свят. После той слиза на земята, вие сте в невидимия свят. И така, с хиляди години той ви търси, докато най-после ви намира на земята, хваща ви заеката и казва, сега вече мога да се отмъстя. Той изважда ножа си и иска да ви убие. Вие веднага трябва да се смирите, да съзнаете погрешката си и да кажете, добре, ти разполагаш с моят живот. Ето, аз съм готов цял живот да ти слугувам а ти да ми станеш господар. Кажете ли му така, той веднага скрива ножа в ножницата си, а вие турите престилката, стилката, ставате негов слуга за цял живот. Като послугувате на новия си господар няколко години добросъвестно, честно, той започва да ви обиква. Става доволен от вас и ви предлага да станете негов съдружник. През времето, докато сте съдружник с него, той или да богатство с вас наполовина, и след време се разделят и братски, приятелски. Този е един от примерите на лоши отношения, но има случаи, където някой човек с хиляди години търси някого да му благодари за някакво голямо добро, направено от него в миналото. За пример, някой човек е пожертвал живота си за друг и след това се разделят. Обаче, този, на когото е направено това голямо добро, като дойде отново на Земята, той иска да благодари на своя благодетел и започва да го търси. Хиляди години го търси и не може да го намери. Когато той е на Земята, благодетелят му е в невидимия свят, после той отива в невидимия свят, а благодетелят му слиза на Земята. Най-после двамата се срещат на Земята. Този, на когото е направено доброто, хваща своя. Благодетел за еката и му казва «Слушай, не знае защо харесвам те, обичам те, искам да те направя свой наследник, да те осиновя. От толкова години търсих подходящо лице и най после тебе намерих». «Добре, нямам нищо против. Ще ти стана син, а ти – мой баща. Като устарееш, ще те гледам като син». Какво подразбирате по думите, думите, че ще гледате някой човек на старине. Това означава, че тези двама души ще се разговарят на божествен език. Бащата ще говори за своите опитности и добродетели, които се е развил през вековете, а синът ще разправя за своята младост, за красивото и хубавото живота, за Божията мъдрост, истина и любов. Няма по-красиво нещо, от това двама души да обменят мисли за красивото, за възвишеното и за благородното в света. Сега тия идеи трябва да залегнат в ума ви, да станат живи, плът и кръв за вас. Вие слушате и си казвате, дали тия неща са верни или не. Оглашеният и вярващият могат да се запитат, кое е вярно и кое е не. Но ученикът, като слуша, трябва да каже, всичко, което учителят говори, е вярно. Оглашеният и вярващият допущат нещата. Те изказват и съмнения, но ученикът не може да се съмнява. Докато човек се съмнява, той не може да учи. Ако ученикът допусне, че професорът отговори неверни неща, той вече престава да учи. Престава да е ученик. Той трябва абсолютно да вярва в думите на професора си. Даже и днес, като се преподава официалната наука на учениците, те вярват в думите на своите учители. И след време, когато се окаже, че известни факти не са верни, тези ученици дълго време трябва да се убеждават, че има някаква грешка в техните знания, но като най после се убедят, че е така. Те казват, как е възможно този учен, да е направил някаква погрешка. Това е математика, това е геометрия. Може ли да се правят погрешки? Ако вярата е необходима за официалната наука, колко по-необходима е тя за божествената наука, дето съмнението е изключено 100 на 100. У се човек, той се намира вече в гъста материя, в закона на инволюцията. Защо човек не трябва да се съмнява за да влезе в закона на еволюцията. И тъй, съмнявате ли се, вие започвате постепенно да слизате, докато дойдете до дъното на гъстата материя и след това трябва да минат хиляди години, за да започнете да се изкачвате. Не се ли съмнявате, вие се изкачвате нагоре към Бога и започвате да еволирате. Тъй, щото, когато се говори, че съмнението трябва да се изхвърли навън, това твърдение има своя научна база. Някой сиди мисли, очаква нещо особено и казва «Този предмет, върху който сега се разисква, не е толкова важен». Да, предметът не е толкова важен, но паралелограмът е много важен. Аз мога да направя този паралелограм толкова интересен за вас, че и ден и нощем да говорите за него. Той може да оживее в съзнанието ви. Представете си, че страните на този паралелограм са направени изключително от скъпоценни камъни и на някои от вас дам по една от тия страни. Питам, няма ли да бъдете благодарни от този паралелограм? Ще бъдете доволни, защото той ще ви осигури за цял живот. Този паралелограм ще осигури живота даже на четирима души. Какво би било, ако с написането на една от неговите страни, вие имате вече линия, образувана само от диаманти. Вие ще бъдете в положението на маг, който всичко може да направи. Магът се отличава от обикновените хора по това, че каквото каже, той може да го направи. Ако поиска плодове, плодове ще дойдат. Ако поиска скъпоценни камъни, и те ще дойдат. Само с една дума, той ще може да достави на когото и да е скъпоценни камъни. Ще му каже, отвори ръката си. Той отваря ръката си и вижда в нея един хубав скъпоценен камък. После ще му каже, затвори ръката си. Той затваря ръката си и камъкът изчезва. Макът е силен. Каквото каже, всичко му се починява. Колкото вашата мисъл да не е силна и вие можете да направите много неща. За пример, често вие казвате, това нещо няма да стане. Кажете ли така, и камъкът изчезва от ръката ви. Кажете ли, ще бъде това нещо, и камъкът е в ръката ви. Някой сънува, че е цар, че седи на трон, облечен с великолепна мантия и с корона на главата с капоценни камъни, от двете страни стража, а той само заповядва. Събудили се стрента, всичко това изчезва и той започва да се съмнява, дали наистина беше цар или е сънувал? Щом се усъмни, всички неща пред него изчезват. Значи той беше мак на сън само, а сутринта изгуби силата си. Ако вие, като ученици, бихте повярвали, че сте цар, сутринта като се събудите, наистина ще бъдете цар. Това зависи от силата на вашата мисъл. Казвам, Бог прави нещата обективни, видими отвън и вие трябва да имате същата сила, макар в микроскопически размер, за да има какво да работите. Имате ли тази сила, страните на паралелограма могат да оживеят, да станат само скъпоценни камъни. ако имате тази сила в себе си, вие ще можете всеки ден да привличате по една хубава мисъл от невидимия свят, да я разработвате и задържите в ума си. Ще си кажете, мисълта, която днес възпрех, ще я задържа в себе си, и ще поставя на специално място. След това, като отворите ръката си, действително ще намерите там скъпоценният камък мисълта. Усъмните ли се и скъпоценният камък мисълта изчезва. Учениците на окултната школа през всички времена и епохи са имали един и същ характер. Те са хора на абсолютната вяра, без никакви съмнения. Те се познават всички помежду си и се обичат. Не се ли обичат, те не са ученици, нищо повече. Същото може да се каже и за вас. Щом се усъмните, вие не сте ученици, вие сте оглашени. Отношенията на учителя към ученика са едни, към вярващия са други, а към оглашения трети. Отношенията на учителя към ученика са божествени. Ако ученикът обича учителя си, и учителят го обича, ако ученикът не се съмнява в учителя си, и учителят не се съмнява в него. Това е Божествен закон. Когато учителят обича ученика си, той дава нещо от себе си. Когато ученикът обича учителя си, и той дава нещо от себе си. Господ казва, ще скрие лицето си от ленивите ученици и те ще останат в тъмнина. Всеки човек има тази опитност. Един ден е в светлина, а на другия ден е на дъното на Ада в тъмнина. Тогава започва да се запитва, аз не съм или не съм. Цял ден ходи на тук, на там, мъча се, страда и казва, не вижда ли Господ как страдам? Господ го пита, научи ли урока си? Същото прави ученикът. Той плаче, пъшка и се чуди как учителят му не вижда колко много страда. Той казва, сърцето ми ще се пукне от мъка. Спукане на сърцето урок не се учи. Сърцето трябва да бъде здраво, да издържа, а ученикът трябва да научи урока си. Докато не научи урока си, учителят няма да го погледне. Така трябва да мисли ученикът и да не се подава на никакви настроения. Настроението е пустиня в живота. Доброто желание е поле, обрасло трева, а идейния живот е планинско място, с хубави градини и извори, дето птички пеят, деца играят, хора се разхождат и приятелски разговарят. Такъв трябва да бъде и вашия живот. В ума ви всеки ден трябва да има нещо красиво, хубаво, за да превръщате и най лошите условия в дори. Само по този начин можете да напредвате. Като дойдете в другия път в клас, ще направим следния опит. Ще излезете един от вас, който е мрачно песимистически настроен, бил той от оглашените, от вярващите или от учениците. А след това ще накарам да излезе друг някой, който знае много и ще го накарам да прекара ръцете си върху главата на отчаяние да видим, ще може ли да измени настроението му. Сега, като ви наблюдавам, намирам, че всички се нуждаете от повече вяра. Всички несъгласия, раздори, съмнение, подозрение, сиромашия и ред още отрицателни състояния от човека се дължат все на слаба вяра. Силната вяра произвежда изобилие. Ако хората на някое общество имат силна вяра, между тях ще излязат много учени. Дето има вяра, всичко расте. Дето няма вяра, всичко умира, съхне. Наблюдавали ли сте, за пример, в кой месец от детето се събужда вярата? В кой ден ученикът добива вяра в учителя си? Започне ли учителят да преподава трудни задачи и да ги решава? В ученика се заражда мисълта, че учителят знае много и от този момент той вярва на своя учител. Яви ли се вяра в ученика по отношение на учителя? Между учителя и ученика се създава връзка. Ученикът не може да разбере трудните въпроси, докато между сърцето и душата му няма връзка. Ученикът не може да придобие възвишеното знание, докато между неговата душа и тази на някое възвишено същество от невидимия свят няма връзка. Следователно, пробуждането на способностите от човека зависят от вътрешните връзки които той има с възвишените същества. Има ли такава вътрешна връзка, веднага силите в организма му се трансформират и ако този човек е бил стар, постепенно започва да се подмладява. Изгубят ли се вътрешните връзки с разумните същества и съзнанието на човека започва да потъмнява. Тъй, щото придопирането на две точки всякога става поляризиране. Ученикът непременно трябва да знае седемте принципа на живота. Дойде ли до разумния живот, той трябва да бъде внимателен, да не изгуби връзката си с Бога. Много връзки има ученикът, но най-важна е връзката му с Бога. Непреривна ли е тази връзка, той ще забележи в съзнанието си разширение и светлина, вследствие на което ще е способен да учи. Лесно е да се учи, когато човек има учи. Такъв ученик, в каквото положение да си намира, всякога ще има време и условия да учи и да се интересува от всичко, което става около него. Няма ли тази връзка? Или прекъсва ли я често? Той ще се учае и ще каже «Моята работа се свърши, ще отложа за друг живот». Казвам, няма по-добър живот за вас от сегашния. Отложите ли работите си за друг живот, вие ще се намерите при по-трудни условия. Пропуснете ли условията сега, те никога няма да се върнат. Не пропущайте сегашния живот, ако искате да използвате разумно всички негови блага. Щом знаете този закон, от вас, като от ученици, се изисква будно съзнание да не пропущате условията, които днес са дадени. Казвате, защо някои хора не са внимателни към нас, защото и вие не сте внимателни към вишете същества, към Бога. Изправите ли отношенията си към Бога, всички хора моментално ще изминят отношението си към вас. Бог живее в сърцата на всички хора. Той разтваря, той затваря сърца. Някой казва, сърцето на приятеля ми е в мое ръце. Не Сърцето на приятелите е в ръцете на Господа. За това именно сърцата на приятелите ще се изяви така, както Бог диктува. Знаете ли това? Няма от кого и на кого да се оплаквате. Господ държи сърцата на всички живи същества. На майки, на бащи, на деца, на приятели, на царе, на владици, на всички животни, свирепи и добри, на дявола, както хората наричат злото. Всичко е в Божия ръце. Когато Бог държи сърцето на дявола в ръката си и дяволът е мек към вас, отпусне ли Бог сърцето му, той веднага ви сграбчва. Такъв е великият закон на вярата. Ученика трябва да знае този закон. Когато учителят извади ученика от тялото му и го прекара през пожар, ако той знае законите, няма да се плаши и няма да пострада. Не знае ли законите, ученикът ще се върне с опърлени крака. Тук, там ще има малки михури. Ако ученикът е свързан с Бога и не се съмнява в него, той ще мине през огън без да пострада. Дойде ли съмнението, веднага се явяват михури по краката му. Има хора, които правят опити в това направление да играят в огън, да го прескачат без да им действат пламъците. Но те могат да издържат на тези опити най-много 2-3 деня. Мъчно се издържа това голямо нервно напрежение. Тези опити се основават на силна вяра и на силна мисъл. Вие можете да правите ред опити в това направление. За пример, бържете някой човек в с едно дебело гемиджийско въже и с силата на мисълта си опитайте да скъсате това въже. Ако имате силна вяра и концентрирана мисъл, само с едно махане на ръката си вие ще можете да скъсате въжето. По същия начин можете с мисълта си, без големи усилия, да дигнете някакъв голям камък и после, като го ударите леко с пръста си, да го щупите. И имате ли такава силна вяра, с едно махане на пръста си из с пространството, вие ще можете да произведете гръм? Усъмните ли се, този гръм ще дойде отгоре ви. Силата на вярата и на мисълта сиди в отсъствие на съмнението. Нямате ли съмнение, всичко може да направите. И тъй, съмнението е закон на инволюцията. Абсолютната вяра е закон на еволюцията. Затова искате ли да еволирате, да подобрите живота си, работете върху засилване на вярата си? Казвате, не може без съмнение. Опитвали ли сте резултатите на съмнението? Кажете тогава, какво сте придобили от съмнението? Българите често употребяват една поговорка. Наша стоянка три лакти изтъкала, пет разтакала, а платното и до днес си на стена. Какво се подразбира от тази поговорка? Възможно ли е преди всичко три лаката да изтече пет да разтъче? Оде ще вземе двата, които трябва да разтъче? Или ще кажете, че от съседите ще вземе? Значи, такъв човек разтъкава не само своето платно, но и това на съседите си. Какво ще кажете за него? Какво ще придобие той в живота си? Нищо. Казвам, такива са резултатите на всеки, който живее със съмнение и подозрение. Затова хвърлете съмнението вън от себе си и се въоръжете с силна вяра. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. 29-та лекция от учителя, държана на 16 юни 1926 г. В София.